Hold nu op, det er fedt at høre den her jingle-melodi igen, der ligger og summer her i baggrunden. Den har jeg godt nok savnet, det kan jeg mærke. Jeg har egentlig fordi, at jeg rigtig gerne vil lave en podcast-anbefaling, som jeg har lavet, som I kan lytte til her i jeres ferie, når I nu skal ligge ved poolen, ved havet, køre en lang tur i bilen eller ligge hjemme i haven i solen, I I selvfølgelig lytter til podcast. Inden på DR, der har jeg nemlig lavet en serie om cykelrytteren Michael Rasmussen, der for 16 år siden blev smidt ud af Tour de France på 16. etape, mens han kørte i den gule trøje. Det kan godt være, at I sidder og tænker, Michael Rasmussen, hvem sørner er det? Han blev kaldt Kyllingen fra Tølløse, og jeg vil lige kort læse op, hvad det er podcast serien her, den handler om. Den hedder Michael Rasmussen i skyggen af den gule trøje. Michael Rasmussen bliver i perioden 2004-2007 landskendt for sit lette trøje i de tunge bjerge. Han fascinerer hele nationen og triumferer år efter år i verdens største cykelløb Tour de France. Det her det er hans historie om hans store sejre, prikkede og gule trøjer, doping, whereabouts, sandheder og løgne. Jeg synes, I skal gønne og lytte den. Der ligger et link ned i episodebeskrivelsen, hvor man lige kan klikke ind på Apple Podcast, og så lytte den derinde. Giv den også rigtig gerne en masse stjerner, fordi så bliver den altså nemmere at finde for alle andre, der kunne være interesseret i at høre den her fantastiske historie. Den er dramatisk, den er vild, og hvis man nu ikke kender ham, jamen så synes jeg, at man skal lytte tilbage i historien og få at vide, at vi altså også for 16 år siden havde en af verdens bedste cykelrytter, som man prikkede bjergetrøjer og kørte i gut. Jeg håber, I begynder at lytte den, og så håber jeg også meget snart, at Niklas har, at vi har godt nyt i forhold til duften af Harpix. Nu må I have en rigtig god ferie, lyttelyst, og så øh, håber jeg, at vi lyttes ved inden længe.